ніколи не дивиться на неї ласкаво. А це, це в неї було б таке обличчя, волі аж дух забило. Таке, певне, як буває в неї, коли Марія Петрівна переглядає зушити відмінника Віті Цибуленка. І те невимовне бажання принести вчительці квітів так невідпорно підступило до її душі, що в дівчинки зволожено заблищали очі. Але де тепер візьмеш квітів? Купити, як Юрко, а гроші? То так багато і в мами їх катма. Оля знає, бо тьтя Катя приходила позичати. Останні мама позичила їй. А в тата й просити не варто. Він усі гроші мамі віддає. Оля безнадійно б'ється в своєму несподіваному клопоті. Портфель вириває руку. Зробився такий важкий, хоч викинь. Ой, ще й там той клятий щоденник. Мама як завжди сваритиме, може й плакатиме, приказуючи, горе моє, коли вже ти будеш як людські діти? За такими думками і мороками дівчинка дочвалала додому, а в кухні на столі її чекала записка, написана маминою рукою. По складах Оля прочитала. Обід у духовці, відпочинь, наріж королям травички і сідай за уроки. Байдуже повертіла той папірець у руках і кинула туди, де лежав. Поклала поруч свій портфель і втомлено опустилася на стілеці. Чогось їсти не хотілося навіть ворушитись. А от якби зараз уже було справжнє літо, світло подумалось собі. її, нарвала б Марія Петрівні в себе на клумбах цілий оберемок різних квітів, барвистих-барвистих. А тепер ще не літо. І квітів нема. В цьому році вона їх і не бачила навіть, хіба що в телевізорі. Сиділа так, заснована різнокольоровими думками про літо, про квіти, про букети. І от зачовгалася в ній незграбна рітівна надія. Оля згадала, як мама колись влітку один букет розділила на впіл і поставила у дві баночки з водою. І ті букети обидва були гарні-гарні. Може, ще й краще за того одного великого. Йорко казав, що в нього букет дуже великий. А що коли попросити трошки квітів з того букету? Тоді й у неї будуть справжні квіти. І вона теж принесе вчительці букет на день народження. Хай навіть дуже маленький, але все одно букет. І тоді в Марії Петрівни буде таке, таке обличчя. Оля уявила собі те і поринула в світлу радість. Сьогоднішні прикрощі знов відійшли кудись на далекі задвірки її нетривкої на біль пам'яті. Юрко, правда, ніколи не запрошував Олі до себе додому, проте то не така вже і біда. Дівчинка знала, де він живе, та й ноги мала прудкі. Юрко мешкав у будинку за високим дощатим парканом, пофарбованим густо у темно-зелений колір. А дівчинка несміливо підійшла до такої ж неприступної, такої ж темно-зеленої, як і паркан, весь хвірткий. Постояла трішки, збираючися духом і відвагою. Чомусь раптом підупали ми в неї перед такою високою стіною. На хвірці червоною краплиною стирчала кнопка електричного дзвінка. Оля простягнула до неї руку. Не досягти. Торкнулася ручки. Смикнула. Хвіртка ні з місця. Тоді постукала кулачком об дошки. Але ж відразу відскочила геть. За парканом, видзвонюючи ланцюгом, басовито загавкав пес. Вона зупинилася далеко від хвіртки, чекаючи, чи не вийде хто. Та з двору ніхто не виходив, і, очевидно, не збирався виходити. Скоро вщух і гавкіт, і лише ланцюг кілька разів ще дзвякнув байдуже. Насторожено поглядаючи навкруг, мало не крадучись, Оля прийшла повз огорожу, сюди й туди, проте з двору нікого. Паркан був так щільно збитий, що погляд ніде не міг проникнути крізь нього. Я все ж таки в одній з дощок їй пощастило натрапити на маленьку, круглу, як вічко, дірочку від сучка. Сучок той, правда, випав дуже низенько і знала Оля, що підглядати таємно. Справа ой яка негарна, проте опустилася на коліна й одне своє. Оченятка встромила в те маленьке вічко від сучка. І побачила вона все, що діялося за неприступним парканом.